Ska vi dra igång det här då? Ja, jag hade ju också nånting, en någon liten rant om Youtube och Jockeboyen, och, och det var inte orimligt. Ja, fräscha spaningar, ja. Eh, vi ska bara ha ett sånt här, <laughs> vi ska bara ha ett sånt, här, ha lite sånt försnack som vi haft tidigare. Ja, det är viktigt att liksom lägga en grund. Ja precis, Vi måste liksom leda in det till, till någonting. Vad är det vi leder in det till, Niklas? Jag du menar vignetten! Ge en varm applåd för podcasten Dingel! Det sa så han sa ja, så. Vad har... är det som har hänt? Ähm, jätter och bumprar. Och... Kan, det, kan det vara så att vi börjar närma oss för tionde avsnitt För om det <laughs> 10 tio så ska du ju vara en lyssningsbar podd. <laughs> vi börjar känna pressen nu. Nu, <laughs> nu kommer den sakta men krypande och så bara <laughs> Så bara Här kommer jag. I tionde avsnittet. Känner Nu kommer jag. Men har vi diskuterat kring hur vi delar upp pengarna? För jag har inte kött på pengar ännu. Nej, inte jag heller. Innan vi, gör, <laughs> innan vi gör något annat, om vi nu ska vara seriösa, måste vi ha en presentationsrunda? Ja, det måste vi. måste en presentationsrunda. Ja. Då börjar jag med att presentera vår eminent programledare, Limpan. Helt opåkallat att jag är programledare Men okej, okay, ja, hej ja, Helt opåkallat av den anledningen att du sköter all inspelning Du sköter allt annat Vi har gjort allt med den här podden Utan den här podden skulle det inte finnas Ska vi ta upp det med Ska pengarna... Ja, det ska limpan... Limpan tycker jag kan, jag få... kan få... dem. Ja, det är Vilka är mer här. här så länge va? Vilka, mer Vilka har vi? är mer här? Förutom... Vi, har, ja, precis. vi har ju den äh, eminent äh, fa alltså den, den fasta inslagmästaren själv har Vi har Niklas också till exempel. <laughs> Tack rackan. Och förutom mig så sitter ju även Herr Anton! <laughs> Yay, jag fick inget eget FPT1! Jag fick bara mitt... <laughs> jag bidrar ingenting! Um, och sen så har vi den eminent uh, flip-flopparen, <laughs> Det är ju ett epitet jag kan leva med, fy Tillbaks från det döda. Uh, back. Tillbaks från det döda. Uh, off pod så skrek han, jag vill inte vara med i den jävla skitpodden, ni är så när jag töntar någon, nu lämnar jag uh, <laughs> Så jag ska få egen podd? Och sen såg jag att ni började skaffa pengar, så att, eller fick pengar faktiskt. då tänkte jag, ja men vad fan. Mm. Pengar luktar inte. Nej, Nej men det, det är och, trevligt, det är så det ska vara. Och Mattias sitter här också, och tänk vad ja. roligt att Mattias är här. Ja, jag som har barn och kan redan Anton är här Yay! Yay! Dennis är, är roligt jag? att limpan var med mm. Han också Och i vår klara gäng har vi Niklas som gäst Jag har roligt att Niklas var med Hurra Och som vanligt Men... inleder vi den här podden Med det fasta inslaget att jag stänger igen en bok och vad härligt det... Nu kör vi! Ja, jag är också med. Ja, jaha, hallå. Ah. <skratt> Nej, vänta, men jag älskar super överraskningsgäster som bara hoppar in hela tiden. Men så är det när vi har offentlig Discord då att uh, lyssnare kan man komma med och hoppa in. Ja, och för många ja. en vilket passkast som helst, ja. Det kommer det kommer bita oss i baken i slutet då tror jag. Nej. Att uh, vem som helst kan hoppa in och bara nicka och snacka. <skratt> Nej, det kan jag det, jag ser inget problem med det. Hej Havre, välkommen hit. Hej, jag vet inte om det så måste jag ändå jag det, det klar. efter mig limpan på... <laughs> Just det. Tyckte det var någon som inte riktigt var helt tunga då. Ja, men okej, okay. men det är kul att du är med på den i alla fall. Ja, kul! Kul är att du pratar <laughs> och inte bara tittar lite konstigt på oss. Nu när du... Stänger du två böcker nu då, Niklas? Eh, uh, ja, förlåt. Vänta lite. Uh. Jag ska bara ha två böcker i vardag hand samtidigt. Det är pocketar så att de är lite svårare. Vänta! Här ute! Ja. <laughs> uh. uh. Ja. ja, det ja det yep. va, Vad bra, då har vi Tagit oss igenom det här Det fasta inslaget, det fasta inslaget. Och så fasta, fasta inslaget äh, Vi har planerat oss själva också Nej, inte nej. ett fast inslag nej. Nej. Det... <laughs> Förra <laughs> gången så körde ni raketer och så körde vi Vi har plåderat oss <laughs> själva Nej, det, det har jag ja, svårt, i... svårt att säga se nej. Nej, Det låter igen. helt vansinnigt Vi gjorde det ju inte senast Då kan du inte vara ett fast inslag nej, men, Det är, är det sant det är... Nej, get with the Times, Grandpa. Nu mm, mm. måste hänga med vad vi köper. Eh, trevlig, <laughs> ja. har... trevlig nyhet! Trevlig nyhet! Ja. Eh, för alla lyssnare. Vi finns på iTunes alldeles strax. Tror jag. Ja, eh, och vi har även ett woop, woop, woop. cover art på vår uh, feed så att uh, man ser vad man lyssnar på. Vi är inte längre ett frågetecken utan vi är nu Ooh. podcasten LinkedIn. Mm, mm. Vi går framåt. Jag har en jättetråkig nyhet som kom precis nu. Vad? Oh. Paint försvinner. Fan! Ja, jag det också. Efter 32 år. Ja, oh, det är sjukt. Paint, då ska bort yeah. bort paint. Vad ska högstadieeleverna göra på datorerna nu? Oh. Ja. är precis. Det finns ju inget teckningsprogram som är webbläsarbaserat i dagens samhälle. Det kan ju inte finnas. Nej, det är väl ungefär lika avancerat som Snapchat-ritfunktion, Ja, ja, typ. Och, och snabbt har du inte på datorn, va? Nej, nej. Ja. Då är, ska vi avveckla skoldatorerna. Det finns ingen människor ja, längre. Ja, jag har ingen syfte med att ha skoldatorer längre. Eller, finns det Lastomania kvar så kan man ju låta datorerna vara kvar. Ja, jag Word 97, för det finns uh, pinball-easter-egg uh, i den. Mm. Ja. Det är väl den uppdateringsfrekvensen de har på datorn. så det ja. har de och Ja, det var en ytterst klokig nöje. Vem är det som håller på i mat i bakgrunden? Jag har en flickvän som diskar. Ola! Oh. <skratt> <skratt> <skratt> Hammarbryggen! <Humbugbragorn. skratt> ja, nu blev jag. Hon diskar och du sitter och poddar. Det är som du ska. Det <skratt> är som <skratt> Helt du, det, två saker. Ett, du skryter om att jag har flickvän. Två, du tvingar henne till att diska medan vi poddar. Du förstör ju <skratt> <skratt> <skratt> Vi måste ha lite kvinnoutryck i det här poddar i bakgrunden. Det vet du ju. Ja, jag tänkte som, ni, som någon sa, det, att vi går all out mediamann här. Jag tänker att jag går dit, alltså innan, även innan vi blir lite framgångsrika. Mm. Så liksom, jag ska visa mitt kvinnoprakt redan från början. Det ska vara <skratt> legitimt. Oh, okay. Så det är inget jag, jag om... bara kommer slänga mig med mig sen Vi är inte en vanlig vad heter det, grabbpodd utan vi är verkligen en kvinnoförtryckande grabbpodd Det har varit sedan starten Om yes, yes, ja, du tänker lite grann som principen att man kläser för det jobbet man vill ha Man har attityder mot kvinnor som, <laughs> som mediemannen man vill vara. Mm, det stämmer bra det ja, Då kommer Anton gå långt, det hör jag ja. vi, är, vi är bara sex grabbar och en grabb som lyssnar, då måste vi ha in lite extra kvinnoförtryck Ja, det är yes. det är Snälla säg att du tvingar. Att... Du har den här på högtalaren i köket så att hon får höra allting också. Ja. Det är vårt sätt att få in kvinnor i podden. Ja. Nej, det är ändå hon kommer med, jag har alltid mig. Snälla säg att du knäpper med fingrarna och säger att den här burken var tom i fem minuter nu. Är du fri? Den här burken var tom i fem minuter. Fan. Är det någon som har förberett någonting den här gången? Förberett och förberett? Alltså vi, jag tycker en sak vi kan prata om det är ju Edvard Blom. Han har tydligen hamnat i semester här bitet. Nej! Ja, jag läste det. Edvard bara... oh, Blom! Nej, nej, nej, nej. Utan... Uh... Rådas. Rådas. Eller Kors svarar. Nej, det är ännu värre. Det är inte ett. Tror du, tror du en liten jordbävning hade skapat de här rubrikerna med det. Blom? israel konflikten Israel och, och Palestina Han sitter ja. fast i Lettlands huvud Så Riga Nej nej. nej. Det, är det, är det, det, är det Riga. Du menar att man tar sig hemifrån För 300 spänn Ja men han betalat hotellet för natt Och har redan gett en recension på hotellet Så det är ju hans <laughs> Hotellägare ändå Och hon ja. blev rasande men gud, vad, vilket pisas stämde det kommer vi får frukosten när man ska tillbaka nyckeln gud. Alltså, Sen dess har vi varit ett helvete då Hon är oh. helt tiden jättearg och tvingar oss att ändra recensionen Vi får ingen semester, hon kallar in oss till receptionen i timmar Hotar med polisen och säger att vi inte kan ta hand om våra barn Sen antar hon att jag är psykiskt instabil för att jag blir arg, säger han. Problemet har eskalerat dag för dag Hon blir bara värre och värre och vi vill egentligen bara härifrån Hon är helt galen, vi har hamnat i semesterhelvetet med fem nätter kvar av sin viss ringde familjen Svenska ambassaden i landet för att få råd. <laughs> Jaha. Alltså, ja. alltså, men, in, inte för oss sån. Ja, det är ju taskigt, taskigt läge. Men eh, Edvard Blom har inte gett på pengarna. pengar va? Nej, han borde ha ganska han, till ett ficka. Han, han borde väl kunna hitta något annat hotell? Det är ja det kanske, Eller finns det bara ett hotell i Riga? Kan, kan du ha med det, va? Nej, jag tror att det åter, finns på i alla fall två. Kan vara varför de Det är de du Var kan, kan det vara hemma? Vad har det eh, par timmar på i sitt bolag. Ja. Jag kan eh, jag ska inte vänta oss att han ska här. simma hemma, eller? Men han vill ändå poängtera här: att han älskar verkligen Riga, Lätterna och hotels.com. Här <här> <här> <Så>. <här> Ingen skugga ska falla på Hotels.com, okej? Okay? Nej Det eh, men... är bara på Martin Björk. Ja, men vem fan lämnar en recension Innan man har lämnat stället? Om det inte nu är att, om det här varit en jättetrev upplevelse, jag lämnar det nu så jag inte glömmer det Istället för att, oj det här piss dåligt. Ja, lika bra. Innan jag blir för positiv till det här så är det lika bra att jag skriver om mig när jag är rövinsfull. Det är ju Edvard Blom garanterat. Ja, definitivt. Det är antingen rövvin eller fondu. Eller fondue. vad heter du Fondu fondu. Hur gammal är han, Edvard Blom? 45, kan det vara han. 45 kanske. 45? Fan, ja. då fanns. Eh, han har en omsättning... Ja, nu ser det ut som det står i en krona För det ser ju inget annat tecken På AB, Edvard Blom och Company Då står det omsättning 1043 Men det är inget tecken som tyder på att det står i 1000 det vara, Nej, då brukar det vara en miljon brukar det vara när det står så Det är ju ni, svårt att tänka ni... med att han lyfter så lite va? Ja, det känns som att bara den här shoutouten till Hotels.com Borde kunna få om liksom Fram och ja. tillbaka <laughs> Det kan man säga Ja men jag såg ett, en post han gjorde på Instagram där han skrev att de hade varit, varit ute över dagen eller något sånt och kom hem till hotellet och då var det inte påfyllt nytt se mm -hmm. soptunnan på badrummet var full med gamla blöjor och papper och skit Så det, och ja, allt var helt jostädet. Man skulle tror att blöjorna var från deras egna Ja det var de ju nu också men samtidigt så Så kan jag ju tycka att Tuchotell ska väl sköta städning I alla fall varje dag va? Det här sopprummet har alltså Spridit sig soprummet har spridit sig. Var var, det, var, det var Jönköping ja. Jönköpings, Jönköpings, Jönköpings. Ja, Alltså det har liksom Kommit Den lyxen har spridit sig nu Det finns på flera ställen Så lilla Riga, av... Riga lilla Jönköping Japp Riga lilla Jönköping ligger är nya lilla Jönköping. En uppdatering har jag fått fram här att Edvard med familj, detta är ju 20 för 10 timmar sedan, men han är, de är utslängda på gatan 60 dagar för tidigt och har ingenstans att ta vägen. Hotellägaren vägrar att ge pengar åter och vill snarare ha mer betalt för en dåliga recessionen. <går> ja, där är en spännande film han springer, men de har ju med sig sju väskor ner till, till Riga för, för hur många dagar nu? Fem dagar eller något sånt kanske. Två vuxna och två barn vara ett ett litet spädbarn. Det är ganska mycket packning. Men det klippet han låg upp där så springer han med vagnen. Springer fram fem meter, springer tillbaka, hämtar väskorna. Springer fram i kappvagnen, sen tar han vagnen, och springer fem meter. Tillbaka, hämtar väskorna. Samtidigt som hans fru står och filmar honom. Och han har nog inte joggat så mycket på flera, flera år. Men de, alltså då är det väl fullt rimligt att han ska betala för motionen? Hur, hur, ja, ska, men... han ska han betala hotellet för att han får på att springa? Ja, han behöver det. Jag vill att vi ska besluta... I och med att Limpan kom ju och har varit med om alla poddyspelningar och kommer väl fortsätta vara det eftersom han spelar in och lägger upp och ingen annan orkar lära sig hur vi gör. Sant. Uh, ja. Då vi, ska vi bestämma om han är mest Martin Sonneby eller Petter Bristad oh, Jag tycker vi kallar honom för Petter Bristad Limparna är en Petter Ja. man alltså, oh. är vad det gör Nej. Grattis Men ser det positivt, så har inte venerna fyllda med BNS Nej det är mm. sant, men samtidigt tappar men jag har hakan precis, Det inte på finns inte det där har inte bilder på den till random människor Ja just det, det perket får man ju där också mm. Ickart så glömmer man Kan vi bli en Patreon-grej Patreon Att man får tillgång till Patreon-grej, Patreon ja. mm. <laughs> ska kunna rösta Är limpan, Martyr Solmy eller Peter Brys <laughs> Och finns det ett tredje antalativ Som är lite uppstickade i Pontus enhörning Nej, det är en triss Nej, tack Fast det måste vara tio dollars För att kunna rösta på det Tack, men nej tack. Så att få att de dedikerade Få tycka att Linton Pontus Gen Men så alltså, Pontus Genomning, han, han gjorde ju ett bra jobb Alltså, rent ja. ljud och radiomässigt Ja Jag har faktiskt lyssnat så mycket på han hans grejer Vad, vad, vad, vad gjorde han? <skratt> enhörning och liv. Deluxe i P3. Ja, är Deluxe. Ja, Jajamensan. Du är så jävla gammal. Ja, inte innan jag föddes. Det är väl det? <skratt> <skratt> han, han är ju också. Ja. ja han. Han, har varit. han var. Han var, var. Han har gått på handel, ja. Handelshögskolan i Stockholm och läst 40-poäng filmvetenskap. Varför fick han det här för? Ah, han började sända radio på Sveriges P3 1980 tillsammans med Peter Dalle. Vad? de eh, gjorde det. Småltron och tång och september va? var det. Nej, ah, men sen och L radio Max tror jag var med där också. Så var det Ja, kan du Klang och kompanik. Var det något emellan också kanske? Ja, ah, jag tror. Varför var inte radioman Serping typ Nation. Just eller det, och sen följde de två år och önskade där och P4 extra. Ja. Det här är bra podd-materialet! Ja. såg Största... Största problemet med enhörning, det var väl att han skaffade John Atchie som rådgivare. Ja! Aj, aj, aj, aj, aj. Där har vi alltså... Tänk dig att de två startar en podd med Memohydén. Ja, men tänkte jag det Det fanns ett tillfälle ja. där i TV-programmet 100% där väl Magnus Spettner och att det skulle vara de här mer liksom, kända personerna. Kristoffer ja. ja. Appelqvist och Marika Karlsson kommer som de här okända som ingen känner igen. Mm. Och Adam Alsing som programledare. Ja. Det är, alltså, det är programmet som svin ja, är svinkul. Kristoffer det Appelqvist förtjänst. Ja, Briljanter. Ja, absolut. Men är det själva konceptet. Detta, så att, ja, det var ett bra koncept äh, Ja, ja att Man hade väl se Mer komiker där, Lite mer okända som typ äh, David Batra, Johan Glans Magnus Bettner Magnus Bettners bror <laughs> <laughs> Henrik på knä Mats, Mats Bettner ja. <laughs> Men är, är inte panelhumor lite passiva? Jo, det är absolut Jo, är det men det funkar ju för att man ser highlights highlightsen också. Jag har inte sett själva programmet. Så att, uh, Fast, uh, gamla saker funkar ju tydligen i och med att man drar igång så slänger i brunnen. Ja, just det. I vi, vet ju vi, inte om det alltså. vi vet ju inte om det funkar än. Nej nej. nej, nej, nej. Men komikermässigt så ser det ju bra ut. Ja, ja men det är ändå ganska etablerade komiker. Ja, Nyssa det... Halberg har ju ändå varit på egen turné och sålt ut på ganska många fältar. Mm. Men jag skulle väl säga att stängda i brunnen när det sändes från början så det var väl ungefär samma kaliber på dem som var med, var med då. Ja, det var det kanske. Men det känns ändå som det fanns väl inte samma plattform för dem och ändå har gjort nej, Så pass mycket som nej, de har visst, gjort. absolut inte, men alltså när jag Babben var, var väl med där och eh uh, uh, vad heter han oh, tappa alla namn från. Plan var med. började med, va? Ja, såklart. Vad hette han? Han Ronnie? Ja. Nej, vad hette han? Ronnie Eriksson. Ronny. Ronny Eriksson. Men jag tänker på han, vad hette han? Jo, det var ju det här. Westro, alltså han som pratar ofantligt långsamt. Mm. Lasse Lindro tror jag med. Ja. Och, Peter, och så CP. och Wahlberg var med också just det. Ja, mm. okej. Okay. Och han CP. <laughs> Jag är Johan Glans. Oh, jag, tänk, jag har tänkt på en sak. Mm -hmm. uh, det var första, igår så testade jag och gjorde ett sponsrat inlägg på Facebook för första gången. Okej. Okay. Vad är du, du sponsrad för någonting? Uh, ett inlägg så att folk i en viss eller, uh, region måste se. Det är lite klart med ett band och sådär. Mm. Och... Uh, det känns ju jävligt fult att liksom bara lägga pengar till Facebook Och de bara säger bara, ja men absolut lägg pengar här Och det sjuka var att så fort vi hade lagt pengar vi bara och Man fick lite alternativ och så bara, ja, vi, lägger till, vi lägger lite över det högsta och så fort man har det lagt där, de bara, du ska inte lägga lite mer? För bara 230 kronor till, så kommer det ut till så här många jag bara, Facebook, chilla, jag är precis, precis jätte 300 spänn Alltså, ska, jag kan ju vänta lite i alla fall. Bara, Men bara, för om du lägger till 230 kronor så kan du få ut ännu mer Och så bara så här, kommer det upp alternativ, så bara, marknadsför nu, lägg till Ända så här mycket per dag, du kommer nog inte så här mycket Och det är liksom så här, det har inte ens gått fem minuter sedan jag jätte gett Facebook faktiska pengar De bara, kan vi få lite till? Alltså, skulle vi kunna få lite mer pengar Och det slog mig liksom Tänkte på det Fassan, Hur skulle det vara Om ett punkband Skulle vi sponsra sina inlägg Typ att de ska till Arvika festivalen Eller något annat så det riktigt klassiskt istället Typ Hultsfri för Och så är det bara ah, nu kommer de de goa punkarna 70-tals legender Och så bara såhär, sponsrat inlägg De har liksom tagit pengar för att nå ut i en bred målgrupp När det går emot allting och står för Ja, men det är jävligt punk. Alltså ja, det är ju funktpunkigt. Det, är... det, <skratt> det, det, det går till hela runt så det blir blivit punkigt att betala för att sponsra inliggfri. <skratt> <på film. skratt> ja, precis. Det kanske blir någon form av en ny punk istället. Ja, ny punk. Superkapitalistiskt ny punk. Sätter sig upp <skratt> mot den gamla punken. Ja, det är ju jävligt punk att gå emot sina föräldrar så den nya punken är ju superkapitalistisk superkapital Alla som spelar har slips och kostym och finskor. Men alltså, det är ändå jävligt punkigt att ta emot statliga bidrag som alltså instrument och musiklektioner också Ja det är så ja. jävligt punkigt Det är sant Fritidsgårdar också, statligt finansierade Jävligt mm. punk Jag är så fortfarande att på punk. Mm. Men hur många jävlar skulle ni nå ut typ för de här? Ja, vad fan har var landat på? Det var ju på par tusen i alla fall ju liksom Ja. Och, men hittills har vi nått ut till... en. <laughs> <laughs> Nej, det har gått 24 timmar så jag ska inte säga någonting, men! Men... Det är liksom hittills så far så... <laughs> det är en jävligt... Det... Det... Ska vi se om jag då, som är vän med dig på Facebook, jag gillar Myle på Facebook. det um... ligger någonstans hos mig en gång. Ja, just det här har vi marknadsförts i, i, i en viss region och omkratts runt om den regionen. Ah, hur, okay. hur mycket, mycket lagar ni? Uh, vi la 300 kronor VFM-personella på det, så det är inte jättefallet. Det är spänn per skall. Det är inte mycket ju. Liksom. Men, att... eh, alltså, vi kan säkert ta 300 spänn på att eh, lägga ut saker i Dinkel. <här> ja. <här> dinkel Vi, vi kan gå in mer än en person. Som oh, men alltså tänk att bara marknadsföra att så mycket via Facebook så att alla i hela Sverige får upp till sitt Facebookflöde. Finns det någon, något enkelt sätt att och, typ, testa och kolla hur mycket det skulle kosta? Jag att du kan lägga precis så mycket du vill. Det är oändligt. Ja, jag, jag, jag, har, jag har inte svårt att säga att Facebook skulle kunna ta alla mina pengar. För om jag man... jobbar med det blir alltså det. Jag tror inte det. Det har sådana illusioner, har jag inte. men jag tänkte mer om man kan se hur mycket man behöver lägga för att nå typ, 100 000 pers. Liksom. Modernt nu för tiden, annars är så att man skapar ett Instagram-konto och sen går du in och kommenterar alla kändisas bilder. Ja. Men var det inte så vad heter han, det han skedde söder? Han gjorde för att han fick jobb med. Är det de Erik Machiavelli? Eller Fredrik Tryppel, kanske. Och wow, sen till tankesmedjan. Kanske var så. Alltså var det inte bara liksom, en eh, digital socialt sex? Jo men det var, det var ju, ju snackens om att han liksom lyckades för att han eh, eh, kommenterade på typ, eh, var det Filip och Fredriks Instagram också, typ roliga grejer på deras bilder Och det var så ja. upptäckte honom och tog upp honom Men det måste finnas fler exempel, antar jag eller? Vad måste du göra? Jo, det har ju alla de här feminist-instagrammarna, Ebbes katt och... Fan heter hon nu, och det är Linnea Claesson, handbollspelare. Hon kanske är lite ja. känd, vi har sett handbollsspelande också, men... Just men så, eh, Freja, Freja, vad heter hon? Lindberg. Freja. Men fan är det? Freja Lindberg. Ja, ja. vitsmån även kakan, Hermonsson. Ja, Freja, Freja Lindberg. Sistkingen. <laughs> ja, mm. Sist, det är absolut. Freja Lindberg var hon som hade sistkingen. Lindberg, Jaha, också. hon... Ja, men ja, ja då, det är jag som det. Åh. Oh. Vad var va, va, va, det är Något misslyckat? fnysande jag hörde då? Det lät inte bra det där, du. Nej, jag alltså tar avstånd från det, det, det där fnysandet. Det är, det är inget, alltså, jag länkar bilden i, i den offentliga gruppen. Eller, här det, farligt, det här är fan inte härligt. Jag tycker inte jag missat. Jag ser inga problem med det. Nej, inte jag, jag heller. Jag är en frisinnad Nej. människa. Oerhört. Mänskonst är, är konst. Ja, man, man tycker ju att hon kunde ha döljt håret. Alltså jag ska börja med spermakonst eller någonting. Nu har jag skapat en sida till Dinkel här. Oh. Och oh, nice. valt lite område här, så vi kan ha en potentiell räckvidd på 1,3 miljoner personer. <skratt> <skratt> nu kör vi! Så då kommer okay. ha en, in en, riktad, in en riktad Kampanj i Stockholm Och Malmöområdet ah, ja, hur, hur mycket kost, skulle det kosta? Alltså det är ju inte Man kan lägga upp en daglig budget Så att mm. man får Jag, jag valde lägga, Om jag lägger 10 kronor per dag så skulle det Nå mellan 1 och 3 personer <laughs> ty, ty, ty. Det är fan snabbare att gå och snacka dörr ju Men, <laughs> hey, ursäkta, kan du men, på okay. då ja. utesluter den då personer som gillar podcasten ninkel. Ah, fuck Så, <laughs> så att 1-3 Han... personer nu. Helt men, nya personer alltså, Det är ju ändå 14 ja, men... members i den här podcastgruppen Ja, jag menar det Och sen hade de sett ett åldersspann mellan 18 och 40 år Det kanske var lite konservativt Vi, vi kanske har en större Lysnanskapare så men... Men. Och så ska man bli stor på internet, så ska man ju rikta sig till kidsen. Det är det man ska göra, så vi ska ändra åldern, ja. helt enkelt. Ja, så att det är, oh, är något kidsen blir... Ah, är... Nej, man får inte gå lägre än tretton. Nej, men det var för att eh, Facebook har ju åldersgrön, så får inte vara yngre än, äh, än tretton. Ja, Okej, okay, men då tar vi 13 till 18-åringar. Nej, då, mm. ja, då 160 000 personer och så här, Den är ganska bred, så jag då. den, den här men det Ska, vi vara... på... Ska vi bli jag stora måste... på internet? Ska vi inte bli stora podcastare? Jo, jo men det, det är en kommer med det. tanken. Nej. Jag måste dra mig tyvärr nu. Jaha. Uh, uh, ja. Men tyvärr. Men, det är... Här jag av. Tack och hej, säger jag. Har det låtit att pugga? Uh, pff, nej. Mile? Tittar... Tror... Jo, Mile kanske. <hör> Oj. Ett, ett jävla bra band. Jävla bra band. m i l e m -l -e. Mile heter vi, om någon nu eller en mile. Eller en kan man också säga. En brittisk Säg nån låt istället för söker man på er på Spotify. Ja, ah, man kan söka på mile du. lost. Då kommer vår platta upp. Eller mile dressed in black. Mile... Uh, oh, War falling uh, Dark Hotel, bland annat. Uh, om ni vill hitta oss på Spotify. Ja, och du kan uh, swisha mig annonspengar från den här lilla inslaget. Yep, det. Kan, kan vi inte löpa en låt till uh, i Cyrus? Jag hoppar av på den. Och eh, tack så mycket för att ni lyssnade. Eh, ni ni fortsätter. Jag eh, får nog klippa in lite bumper här. När jag satt och eh, skulle ju dubbelkolla här var det inte redan fanns en Dinkel-podcast så jag gick in i min podcaster-app och sökte på, på Dinkel. Och du, vi kanske åker dit för det finns en The Dinkel-fro-podcast. Handlar det om afroamerikaner som har Spannmål eller hur? Vet du, tycker du att alla som har afrohår är mjöliga? Eh. <laughs> är, det det? är det en, en, en podd är det om af såsiga afrohår med mjölproblem? Nej, jag vet inte. Jag kan inte få fram en beskrivning en här. Är det en bajsår för Dinkelberries eller Conkelberries? Det enda jag kan få fram är att en, uh, en hit conspiracy ah. show det uh, senaste podd kom ut den 12 augusti 2016. Uh, filmmakers, Actors och comedians come together to play different characters each week, improvised and often nonsensical antics follow. De har skoperat hela vårt koncept. Yep. <laughs> vet, vet du vad det står här att de också har? De har uh, Join Ross uh, as he hosts his hit conspiracy show at the Ross for Words from his underground bunker. Men var om... har vi gick igenom förra avsnittet varför tar de alla våra idéer? Eller det är kanske ett, snarare vi som tar. Ja, <laughs> Man får aldrig ha någonting i fred. Så ska det komma någon och ha gjort en liknande sak redan. Men de har släppt åtta stycken, det är ju ingenting. Ja, vi har ju släppt fler. Ja, precis. Vi är ju mer. De har inte ens <laughs> tränat färdigt. Vi är ju snart uppe och blir... Vi är ju snart så gör så. Vilket avsnitt ja, det är... är ju avsnitt Otta. åtta förresten. Ja, det var inte... Nej nej nej men, Inrä vi... Inräknat det avsnittet När vi bara gick igenom Vi sa en halvtimme tidigare uh, Ja, sant Men det har ett episodnummer Då räknar vi det. Ja så. Det är därför våra patrons drar per avsnitt va? Och inte yep, per månad Precis. Så att man ska inte vara orolig att, det bara, att Om det kommer ut någonting på ett par månader Så händer det ingenting det, det, Vi drar inte någonting för det utan Vi drar bara när vi släpper ja. avsnitt Och eftersom vi släpper ren bullshit eller har gjort ganska tidigt så... Ja, fast vi är ju, vi är ju, rena, vi är ju transparenta men vad som gäller liksom. Vi släpper avsnitt. Vi har, jag tror inte, jag har lovat i något avsnitt att det är något innehåll i det. Alltså. det är ren... Nej, du var väldigt tydlig på beskrivningen av avsnitten att det fortfarande inte är något innehåll. Ja, det, det hoppas jag att alla som lyssnar på detta är fullt... Alltså har de så här långt så är fullt medvetna om att det inte är något innehåll. Men... Ja, det jag, menar, det är, jag hoppas det inte det är någon som är besviken på Nej men vi har ju aldrig sagt att vi ska ha innehåll i den här skiten Nej Alltså det är väl som de brukar säga i eller som i macken om barkisar Vad är ja. den jävla barkisar egentligen? Vatten, luft och gammalt bös Det är lite grann täglar av den här podden Men jag tror att besvikna kommer de De som hade tänkt att gå på Justin Bieber att gå Ja, det, men han ställer in sin World Tour. Precis, han, måste, han har spelat 100, över 150 konserter, men han ställer in de 14 sista. Det är ganska svårt av honom. Anledningen sägs vara oförutsägbara omständigheter. Om det hade varit förutsägbart så hade man, han antagligen inte bokat in de sista 14. <laughs> så Tänker jag, så rent spontant. Jag är inte ens projektledare för någon konsert, liksom, men... Men alltså, jag är ju glad. Alltså, det är ju 14 mindre bibelkonserter i världen. Om ja, man någon gång hoppade på en hoppades på en konsertbombning. <laughs> ja, det är ju lite sant. För alltså, det är ju så jävla tråkigt att oftast brukar artisten fråga med fansen. För det är någon som råk ut. Ja, i, i det här fallet det är inte det sak som Alltså, saksamma. Ja, ja, men kanske. Jag menar, det hade gjort världen gott, kanske mer i det ena fallet än det andra. Men ja. Netto, är det väl positivt? Ja, jag skulle säga ja. man... Men. det är mer plus i alla fall. Jag får ju ändå säga att han har ju faktiskt bidragit med något till världen. Mm. Alla kommer ju komma ihåg 2017 som Despacito året. Kommer man verkligen det? Var han med på Ravins? Ja, det är väl hans version som jag tror ligger rätt på Spotify. Nej, jag vet inte. Jag, jag lyssnar inte på främmande språksmusik är det arabiansk musik eller? Ja. Det är spansk. Som Barcelona. Det Barcelona. Dead Brasilien. Bolivia. Brasilien. Bolivia. Vi har inget desseriv. Just Stefan Löfven har lärt sig men statsråden verkar kan inte prata med varandra. Nej och som som vanligt när det gäller skandaler eller grejer som sker med sittande nuvarande regering så tillsätter man en utredare. Alltså, någon, jag... till, någon tillsätter tillsatte de det vad är idag? Eller? Ja, idag så gick de med. Vi ska tillsätta en utredare bla bla bla för att kolla vad som verkligen har hänt. Men då är det då, då är det ju att idag så gick ju Löven ut för första gången och kommenterade det här. Men var inte, ja. det är en väldigt viktig point han gjorde under sin, sin presskonferens nu i eftermiddags Att han kände till det här redan i januari mm, Ja, så varför, varför sätter man in en utredare nu? skulle man Det hade väl redan gjorts i så fall om det nu ja, För men det svenska folket fick veta det nu Jaha, just det Så den här utredaren ska göra vad vadå som inte redan görs ja. ja Vända papper Det är det men det är så liksom... bra att de skapar jobb Vänd, Vända papper och kosta oss pengar Men det skapar ju jobb För någon som antagligen redan Jag... har haft ett jobb visserligen Men, men det känns så konstigt alltså, hur, hur kan man ha ansvar för, för säkerhetsklassat material Och säga bara skita i det liksom? Det känns som att det är, det är någonting som verkligen bara verkligen bara Missas totalt i, i arbetet då. Ja, eh, Löven eller inte Löven Utan transportstyrelsens generaldirektör Eller vad fan det nu var Som eh, pratade efter Löven gick ut Och sa typ att eh, Nej men eh, vi har ju lagt ut det här eh, På privat eh, marknad Och det är IBM som har tagit tag i det Vi hade ju våra säkerhetsåtgärder Och vi litade ju på IBMs Säkerhetsåtgärder Det där multinationella mm. eh, USA-baserade IT-företaget Ja, just det. Det är sådana man ska typ förtro, eller sig sina ja, eventuellt säkerhetsklassade uppgifter till. Exakt så. De har inte alls en direktlinja till, till NSA eller något sånt Nej, nej, nej, nej. nej. nej alltså, grejen är att det är jättemärkligt så bara, hur, hur skickar man med saker och ting? Alltså, hur, hur, hur, hur, hur kan det ens komma sig att man skickar iväg vet du, försvarshemligheter och liksom hela det här med transportstyrelsens ner till Lettland eller vilket det land var det från början? Och Jag... så alltså, ville de tydligen vara tydliga med idag att det är försvarshemligheter har tydligen inte rögt. Nej, precis. Det var det, det var bara de, de klarar med att vad som jag fattade så här är det inte lämnat landet i hell, och så, som det lät vid någon av de snackade. Men det är ju ändå märkligt, alltså... Man tror ju sällan, Det är ju sällan man tar copy-paste på någonting. Och, och bara skickar vidare till ett annat land ja, ah, här är massa... <laughs> ja, det, det har jag nog aldrig gjort. Du har en massa personbildsuppgifter Du, det fanns ju ju som ett vi lämnar ner det till... Du, vi tar ett oboskrivt Baltland. Vad sägs som Lettland? Eller vilket det nu var. Till vill till Edvard Blom. det lättast... Edva, Vi ser Edvard Blom har problem på hotellet. Vi skickar personbildsregister. <rätten> Transportstyrelsen försökte bara hjälpa till för Ed Edvards skull. Ja. Ja. Ja. Där, där det gällde var ju personbildsregistret, flygtrafiksregistret och båtregistret. Liksom och, och svensk infrastruktur också eh, Hade också läckt Men inte militär infrastruktur Hade inte läckt Så då har de all, all info på den, den civila Och sen de här områdena som är bara helt blanka och gråa Det är sånt man bara kan anta att nej, men här är, nu, här är egentligen ingenting här Det är inget av intresse Och generaldirektören fick 70 000 i börten Med en lön på 115 i månaden Jag inte precis säga det Det kan inte vara så jävla mycket så det det här var, här var nog det var höjdpunkten i det här avsnittet. Hägg och saxen, tror jag. Ja. Ja, ja. Nej, men då så. Då tackar vi för en trevlig podd, eller? Ja, det tycker jag. Nej, men jag, jag, jag har en grej bara. Jag har, jag har faktiskt skrivit ett skämt. Ja, jaha, det var länge sedan. Ja, det ja. Får jag dra det, eller det är ganska ja. kort? Ja, men vi kan, vi kan få plats med det tycker jag. Ja, uh, alltså om man är allergisk mot gluten, mm. kan man då bli, vad fan, vad hucken nu då? Jag har helt klunt bort skämtet. <laughs> <laughs> Panslanen <hör> är vetikli. Just det, just det, just Tack det. Just det. Kan man då få vetekli? <laughs> Ska vi? Ja, det är det fortfarande lite rullt, men till nästa gång. Ha det bra och sådär. Hej! Hej! Faråt helvetet.